Det drog ut på tiden. Varken sparre, hjälm, ros eller någon av de många generaladjutanterna och drabanterna som sänds iväg hördes av. Allt eftersom förbanden kom på plats gav soldaterna tid till en välbehövlig vila. Många soldater var bedövade av trötthet. Ingen hade ju sovit speciellt mycket den föregående natten. Fotfolket la sig rätt ner i sina strama formeringar. Vid kavalleriet gavs order om avsittning. Men var fanns barre? Var fanns ros? Det var inte bara svenskarna som uppmärksammat att de saknade bataljonerna. Även den ryska ledningen hade blivit varsö, troligtvis genom rapporter från eget folk i reduttlinjen, att en större svensk infanteriavdelning blivit skild från huvudstyrkan. Den ryska ledningen begrepp snabbt att man här hade en chans att tillfoga svenskarna ett ordentligt avbräck. Trupper sändes ut ur lägret. Fem bataljoner med infanteri, Tabalska och Kaparska samt halva det fichtenheimska regementet. De var under befäl av generalleutnant Rentsel och hade uppdraget att attackera och slå Ros isolerade styrka. Styrkan hade hjälp i form av fem dragonregementen. Tagna från den vänstra flygeln, kommenderade av generallöjtnant Heinske. Dessa skulle också försöka upprätta förbindelse med det belägrade Poltava. Till Ros styrka hade också Schlippenbachs lilla spaningsavdelning slutit an, Parenthes. Den som hade skickats fram för att spana just innan slaget brakade loss, slut Parenthes. Slippenbach hade dock efter en stund tagit sina karar med sig för att göra ett försök att finna huvudstyrkan. Han lyckades inte, för olyckligtvis red de strax in i några av de ryska förband som var på väg att attackera Ros trupper. Efter en kort strid kastades avdelningen överända. Slippenbach själv gav sig fången. En av dem som åtföljt hans trupp, en 23-årig infanterikapten vid namn Karl Palmfelt, Lyckades dock komma undan och fortsätta sin vilsna ritt för att finna huvudstyrkan. Frågan var om palmfält skulle hinna fram i tid. De tio ryska regementerna inledde en kniptångsmanöver. Medan Renzels fotfolk marscherade rakt mot Ros bataljoner red rytteriet i en båge genom reduttlinjen för att nå en position bakom dem. Väntan hade blivit lång för männen i den avskurna styrkan. Folk hade lagt sig ner för att sova. En viss ordning hade återupprättats. De stora förlusterna hade dock tvingat det högsta befälet att slå samman dalregementets två bataljoner till en enda. Sammanledes fick man göra med västerbottningarna som nu var samlade till en enda tunn liten bataljon. Bristen på officerare var högst allvarlig. Officerarna hade i stort sett två funktioner ute på slagfältet. De ledde striden och övervakade allt manskap. De hade kravet på sig att föregå med sitt personliga exempel i strid och gick därför nästan alltid i täten för förbanden vilket ledde till att de oftast drabbades av de högsta förlusterna under regelrätt kamp. Parentes: Manskapet var istället mest utsatt för svält, sjukdomar och umbäranden. Den genomsnittliga knäkten mötte för det mesta döden i ett lortigt läger och inte på ärans fält. Officerarna var också övervakare. Medan vissa av dem gick i främsta ledet och manade folket framåt. Var andra placerade bakom truppen. Vilka så väl som underofficerarna tillse att soldaterna sig ej undansmyga. Att de hålla lederna slutna när de skulle ge fyr. Soldater som försökte fly bort från striden skulle saklöst dödas eller som ett reglemente säger, att befälet i sådana fall hava då makt att nederstöta sådana mutinerare överända. Tydigheter antingen fäkta och dö för riksens fiender eller falla ut i överhetens hem. Parentes. Om hela förband skulle bryta samman och fly stadgade krigsartiklarna att var tionde man skulle hängas. Slut parentes.